вирухала по новій відомості для Червоної армії. День останній. Щоденник галки. Цієї ночі я так і не міг заснути. Чомусь пригадалась з розмовом між хлопцями. Кому приснеться сонце і жито, той доживе до дня перемоги. Скільки я не намагався не навіював себе сонцем і житом, а жаданий сон не приходив. Я лежав на свіжих ялинових вітах, що пахли смолою, дивись на далекі зорі, які колись у дитинстві крізь розчинені дверця та горища, І тоді на сіні теж пахло луками і квітами. Розміриний м'яко ходив вартовий, повстелені мохом землі. Іноді під його чоботищами розміром 45-го хрускотіли сухі ділочки. Я здогадався, вартовим був шкідник. Ось він наблизився до мене і спитав, котру там годину настукали твої кіровські. Минула вже третя. Чомусь наші довго не повертаються. Вже б час прийти першим трійкам із розвідки. А ти, що яка, навіть собак не чути, не мов повиздихали цієї ночі. А тобі не здалося галку, що німці припинили стрілянину вчора з 14-ї години? Навіть наші літаки пролетіли, а по них німці не стріляли, говорив шкідник стурбовано. І мені здалося що з вчорашнього полудня на війні коїться щось незрозуміло, а може той, шкідник не став пояснювати, що він мав на увазі, то все ж договорив, Не віриться і у голос не казатиму. Мені теж не віриться. Я не сказав, що війна закінчилась. Це було б занадто сміливо. Однак пролог до думок про мріяний фініш війни ми шкідником уже виблокали. Захотілося озирнутись назад, аж до вечора 10 жовтня минулого року, коли група Кудрявого приземлилась у курземе. А десантувались ми поблизу цього лісочка, де нині розташований наш табір. Учора я відшукав біля шосе Берільського, що на ній зачепився мій парашут, От то була зустріч. Я обняв дерево, ледве не заплакав. Берізка восени була вже майже безлистою. Лише поодинокі, зжовклі, немичні, бо вмирали листочки, злякано тріпотіли на вітерці. А тепер гілки набрунулись зеленими поп'янками, а на верхніх вітах, які ближче до сонця, уже з'явилися листочки, цупкі, яскраво-зелені, вони з'явились на місці померлих минулої осені. На війні, на флоті, на фронті і у розвідці я, та й не лише я, навчусь рахувати секунди, години, дні і місяці, кроки, гони і кілометри, патрони і постріли, Мить, коли в вухо почуло вибух, і мить, коли розривається снаряд, просвистівши, а той навіть не подавши звуку. Отож у ці хвилини, коли шкідник пішов до іншого вартового, що стояв за двісті кроків од наших намитів, і яким був ладгалець, я прикинув, що вже настав двісті дев'ятий день нашого перебування в котлі. Аж засміявся, «Помилилось командування, посилаючи нас в Курляндію всього на 9 днів, а паримось ми в котлі на 200 днів довше. От така ця арифметика. За 209 я передав в ефір скілька сот радіограм про рух противника, його позиції на фронті, про скупчення суду на портах, передав інтерв'ю з язиками». А що тільки кудрявий не писав у радіограмах, а писати вчитель словесності умів.